Ми говорили про Джулію, про вбивцю ДТ, про моїх батьків і так далі. Вона померла тієї самої ночі, коли Біллі Карас убив Таруєйце. Ти знала про це. Піп ледь помітно кивнула. «Дивний і страшний збіг», – сказала Гарієте, прикушуючи губу. Ми багато це обговорювали, і вона так і не дізналася, хто він. Вона дуже хотіла це знати, думаю, для мене. І мені зараз дуже боляче бо я навіть не знала про всі речі, які відбувалися в її житті. Погляд Піп бігав з боку в бік, поки вона намагалася осмислити цей неочікуваний поворот, що знову вів від Де до Енді Белл. Ще один зв'язок, компанія її батька, а тепер і ця дружба з Гаррієт Гантер. Чи знала поліція про це на той час, про цей дивний ланцюжок між двома відкритими справами, якщо це був емейл, про який знала сім'я Енді, то, мабуть, детектив Гокінс мав знати, якщо тільки. «Ти пам'ятаєш адресу електронної пошти, з якої Енді вперше тобі написала?» – спитала вона, і стілець знову скрипнув, коли піп нахилилася вперед. Так, сказала Гаррієт, порившись у кишені куртки, що висіла на спинці стільця. Вона була дивна, суцільна абракадабра з букв і цифр. Спочатку я подумала, що це якийсь бот. Вона гортала телефон. Я позначала ці листи зірочкою після її смерті, щоб не загубити. Піп ковзнула поглядом по попередньому перегляду кожного листа, читаючи їх подумки голосом Енді, ніби повертаючи її до життя. «Привіт, Гарріет. Ти мене не знаєш, але мене звати Енді Белл. Я навчаюся у Кілтонській гімназії, але, здається, ми обидві знаємо Кріса Паркса». «Привіт, Гарріет. Дякую, що відповіла». «І не вважаєш мене дивною через те, що я написала? Мені дуже шкода через твою сестру. У мене теж є сестра, і аж до останнього. Привіт, а може поговоримо телефоном замість листування, або навіть зустрінемося якось?» У глибині свідомості Піп щось ворухнулося, змусивши її ще раз подивитися на ті дві літери. «Х-Х», вона намагалася зрозуміти, що тут має помітити. «Це ж просто ініціали Гарієта». Я рада, що ти дізналася правду про те, що з нею сталося. Перебила її роздуми Гарієт, і що твій подкаст був добрим до неї. Енді була складною дівчиною, думаю, але вона мене врятувала. Зараз ще складнішою, подумала Піп, записуючи адресу Енді. Гарієт мала рацію, дивна адреса, ніби її спеціально зробили такою, щоб ніхто не здогадався. Можливо, вона створила її саме для цього? Щоб спілкуватися з Гаррієт Гантер, але навіщо? Ти збираєшся з ним поговорити? Вивела Піп із роздумів Гаррієт, повертаючи її увагу до цієї кімнати, цього столу, мікрофонів перед ними. Ти збираєшся говорити з Біллі Карасом? Піп на мить зупинилася, провела пальцем по пластику навушників, що обвивали її шию. Сподіваюся, мені вдасться поспілкуватися з вбивцею дитини, відповіла вона. Вона хотіла відповісти делікатно, щоб не брехати Гаррієт, але під цими словами ховалося ще щось. Щось темне і тривожне, темна обіцянка. Собі чи йому? «Слухай», – сказала Піп, натискаючи кнопку зупинки на програмі для запису. «На сьогодні в нас майже не залишилося часу. Можемо домовитися про ще одну зустріч, де ти докладніше розкажеш про Джулію, якою вона була». «Ти сьогодні дала мені багато корисної інформації для дослідження, дякую тобі за це». «Справді», – здивувалася Гаррієт, зморщивши шкіру між носом і бровами. «Вона справді дала, просто не знала про це». Вона підказала піпслід, де його найменше чекали. «Так, це було дуже корисно», – сказала Піпа, від'єднуючи мікрофони. А ті дві літери усе ще звучали в її голові голосом Енді, Голосом, якого вона навіть ніколи не чула, вони з Гаррієт знову потиснули одна одні руки на прощання, і Піп сподівалася, що Гаррієт не помітила тремору в її пальцях. Того холоду, який уже вкорінився десь під шкірою, а коли Піп відчинила двері кав'ярні, притримуючи їх для Гаррієта. У неї вдарив холодний вітер, і разом із ним прийшло одне відчуття, відчутне і важке. Навіть після всього цього часу у Енді Бел залишалася ще одна таємниця. Назва файлу. Андія Планер Плот. Марс 12. 18. 2012 року.